Német Klára. Nem a káclombos. A macska. Téli szünetről, karácsonyról kérdezem az osztályt. Egy kis fiú elcsukló hangon szemét dörzsölve mesél. Borzasztó dolog történt. Elveszett Pompi. Pompi a cicájuk. Kiengedték, karácsony másnapján este a dolgára. Azóta nincs meg. A társaság együttérző, mondják, milyen szép volt, meg platina van beültetve a lábába. Keresik, de már kevés a remény. Ezért siratja Sziszi és a családja. Lassan világosodok meg. Öcsém még ugyanabban a házban laknak, ahol Szilárd, az anyukája, és a nevezetes Pompi. Estében nyúló látogatásunk úgy zárult, hogy férjem felkapta a kapuban várakozó cicát, és hazavittük. A szünet az ő hiába való idomításával telt, felleszaladgált a függönyökön, szekrények tetején, összetört egy gyönyörű kék kancsót többek között. Időszerű volt megszabadulni tőle. Másnap nem volt első órám, így visszatudtam csempészni észrevétlenül eredeti élőhelyére. <gül> Pompi. Felejthetetlen.